ما شفت يا ربيك يا انت المعين يا ربي أنت من المعين انت المعين ما شفت يا ربيك يا انت المعين من المعين انت ربي يكون أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلائط كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا ربي المعين <تصفيق> <تصفيق> أنت المهيب والمعين <والمهيب> أنت المعين لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا رب انت المهيب والمعيب انت المعيب متعثر بالرزق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينسانا فعنا بما علمتنا زدنا لمن رب العالمين <تصفيق> Sva so, slava i hvala pripadaju samo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Nekaj njemu slava i hvala, ono lika kolika je njegova veličina, koliko samo njemu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala dolikuje. Nekaj salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashaabe. I sve one koji ga slijede dosjedno do sudnjega dana Allahu subhanahu wa ta'ala Na početku i na kraju ponizno i pokorno Se vraćamo i svjedočimo Da nemamo drugog znanja osim onog znanja Kojeg nam Allah dželjavala podari Svoje dobrote, blagodati, milost Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala Da tu svoju milost prema nama poveća Da nam podari korisno znanje Znanje od kojeg ćemo se okoristiti Svoj život popraviti Svoju vjeru ako Bog da očvrstiti Doista on sveznajući i mudri Allah se zahvaljujemo na blagodati imana i doista za nas vjernike nema veće bolje blagodati od blagodati vjeri imana. I vjera je iman ono što čovjeka i čini čovjekom. Vjera je ono što prosvjetljava čovjekovo srce, čovjekovu dušu. Zato na nama vjernicima... Jeste da se što je god moguće više trudimo koliko je u našim mogućnostima da tu Allahovu blagodat očuvamo, očuvamo pri nama. Kao što vam je poznato došli su brojni šarijatski tekstovi u kojima se spominju određena dijela, određene radnje koje ako budemo čimli tu ćemo blagodat Allahovu ljubomorno kod sebe čuvati odnosno uživaćemo u njoj. Pa dobro poznat vjerodostajan hadis U kojem kaže Allahov poslanik salatu, salam, Kod koga se nađu tri stvari Osjetit će iman Osjetit će slast imana Lepotu imana Uživaće u imanu Pa kaže da mu Allah i njegov poslanik Budu najdraži od svega Da voli drugog čovjeka Nizbog čeg drugog do Radi Allaha subhanahu wa ta'ala I da prezire da se vrati u nevjerstvo Nakon što ga je Allah sačuvao u toga izbavio iz toga kao što prezire, mrzi, ne voli da bude bačen u vatru. Jel? Također, Allaho poslanika alihi salatu sam, kaže, ko bude volio radi Allaha, mrzio radi Allaha, davao radi Allaha, Allaha uskrčivao radi Allaha, taj će potpuniti veru. Također kaže, ko bude zadovoljan Allahom kao svojim gospodarem, Muhammedom, kao svojim poslanikom, i islamom kao svojom vjerom taj osjetiti slast imana dakle spominju se brojna dijela I islamski učenjaci su govorili o tim dijelima kojima se vjernici trebaju pozabaviti da bi čuvali ovu blagodat imana da bi imali pri sebi iman odnosno da bi ga učošćavali da bi ga jačali pa spominje se na prvom mjestu ako Bog da mi se nalazimo u tome spominje se traženje šarijetskog znanja traženje znanja iz vjeri Jer kako da čovjek vjeruje u nešto i da u tome bude čvrst ako to i ne poznaje Kako da vjernik bude čvrst u svojoj vjeri ako ne zna za svoju vjeru Zatim odmah na drugom mjestu kao najbitnije šarijasko znanje spominje se Allahova subhanova tela lijepa imena i uzvišena svojstva Ko bude izučavao Allahova imena i njegova uzvišena svojstva Vidjet će kakvog lijepog uzvišenog gospodara ima I od takvog lijepog, takvog uzvišenog, takvog ponosnog, takvog milostivog ne dolazi osim lijepa vjera. Osim uzvišena vjera. Ko se bude pridržavao takve vjere i on će biti uzvišen. I on će biti ponosan. I na dunjalko i sutra na ahiretu. Zatim kao treće je spominje o islamski učenjaci izučavanja Allahove knjige. Proučavanja Kor'ana i Kerima. To je također najbitnije znanje. I u Allahu subhanu wa ta'la knjizi... Naći ćemo svakog drugog šerijatskog znanja kao što smo to spomenuli prošli puta, a po najviše je li ovo najbitnije šerijsko znanje, poznavanje Allaha i subhanahu wa taala imena i svoj stav. Zato uz Allahov dozvolu mićemo se u ovom terminu nedjeljom uz Allahovu dozvolu družiti sa čitanjem, izučavanjem, proučavanjem Allahove knjige Kur'ana Kerima. Moleć igat subhanahu wa taala da nam njome učvrsti naš iman poveća naš iman poveća ljubav za njegovom knjigom i za njim Allahom subhanahu wa ta'ala kao što smo se dogovorili uz Allahovu dozvolu počećemo sa komentarem sure Ali Imran jer ovdje prije nekoliko godina otprilike 3-4 godine prethodio je detaljno detaljno komentar sure Al-Baqar i može se naći ovdje ali ondje ali na internetu može se naći dali u video ili audio zapisu Pa, ko želi da se upozna sa surom El-Bakar, neka se vrati. Sura Alo Imran po iđenau, po, dakle, stavu svih islamskih učenjaka je Medinska sura. Kada kažemo Medinska sura, neko će reći, to znači da i nekakvi drugi sura. Jeste, postoje Mekanske sure i Medinske sure. Mekanske sure i Medinske sure. Mekanska sura se razlikuje dakle od Medinskih. Da se ne razlikuje ne bi bila nazvata drugačije. Pa glavna razlika zašto se jedna sura zove Mekanskom, a zašto se druga zove Medinskom surom jeste da su Mekanske sure, sve one sure koje su objavljene prije Hidžri, magdje bile objavljene. Mekanske sure su sve one sure koje su objavljene prije Hidjre, magdje bile objavljene u Mekiju, okolini Mekije, izvan Mekije, sve one sure koje su objavljene prije Hidjre su Mekanske sure. A sve one sure koje su objavljene nakon Hidjre, Allaho oposlanika alihi sallam, dakle iz Mekije u Medinu, preseljenja iz Mekije u Medinu su Medinske sure, magdje opet bile objavljene. To je glavna razlika. Postoje još neke druge razlike. Jeli tako Medinske sure su uglavnom duže od mekanskih sura. Mekanske sure, vratite se, u uglavnom, jeli, zadnji džuzevi, a ni su uglavnom skoro sve mekanske sure. Vidjet da su prepune govora o džennetu, o džehennemu, o vjerovanju u Allaha, o vjerovanju u sudnji dan i ostale temelje imana, dok ćete u medinskim surama naći više govora o propisima, o namazu. Postu, o zekatu, o džihadu, o pokrivanju, hiđavu i slično. Zašto? Zato što se proveo jedan duži period u Mekiji gdje se izgradio iman. Vjera u Allaha i vjera u sudnji dan i ostale bitne temelje. Kada su učinili hiđru u Medinu, došla je dakle faza objavljivanja propisa. Pa je tada dakle objavljeno mnogo, mnogo propisa, svi propisi, malte ne, objavljeni su u Medini. Također, upravo iz tog razloga naći ćete mekanske sure da Ayatikh od njih, u njima brojni ajte otpočinju ya ja, ayuha nas. O ljudi, o ljudi. Allah subhanahu wa taala obraća se svima, dok u medinskim surama Allah subhanahu wa taala često otpočinje ajete ya ja, ayuha allazina amanu. Ya ayuha allazina amanu, o vi koji vjerujete, o koji vjerujete. Jel? Medinskim surama naći ćemo duže ajete. Duže ajete, dok u glavnom mekanskim surama kraći su ajeti. Kraći su. A Čovjeka šamaraju, kratki ajeti bužeti ti srce I puniti ti srce Imanu, kratki ajeti Naći ćete u Mekanskoj suri u jednom redu četiri ajeta U jednom redu četiri ajeta Dok ćete naći u Medinskoj suri Jedan ajet cijelu strancu Zahvata Ili dva ajeta cijelu strancu Ili tri ajeta cijelu strancu Doći vam u Mekanskoj možete naći četiri ajeta u jednom redu I Dakle druge razlike. Uglavnom najbitnija razlika, mekanske sure su sve one sure koje su objavljene prije hidjre Alahovog poslanika Alihisolovcem iz Mekke u Medinu, a medinske sve one koje su objavljene posle hidjre. Sura Alu imran je treća sura po redoslijedu kuranski sura u mushafu. Koje imamo i koji jedini postoji. Je tako? Koje imamo i koji postoji, koji je jedino priznat. I kod Allaha subhanahu wa ta'ala sačuvan Inna nahnu nazalna zikra Wa inna lahula hafidhun Mi smo ti koji smo objavili Kur'an i mi ćemo nad njim diti Kako kaže Allah jel lavala Allah bdije nad Kur'anom Da se izmijeni, da se doda, da se nešto od njega Odezme Dakle, sura Ali Imran je treća sura Po redu Kur'anski sura Prva sura je sura Al-Fatiha Druga sura je sura Al-Baqara I treća sura je sura Ali Imran Ima dvijestotine ajeta. Ima dvijestotine ajeta. Zašto je ova sura još medinska sura? Zašto je ona medinska sura? Zbog toga što njen početak, skoro četrdesetak ajeta, 38 ajeta, bio je povod objave njih tih ajeta, dolaza kršćana iz Neđorana, Allahom poslaniku, alihi salu sam kad, u Medijini devetegodini po Hiđari. Dakle, povod početka objave, dakle, sure Alu Imran 38 ajeta, četrdesetak dakle, ajeta bio je dolazak kršćana iz Neđerana lohom poslaniku Alihi Salosom u Medinu devete godine, godine po Hidžri pa je, dakle, to također jedan od razloga zašto je ova sura zašto kažemo, jeli, da je da je Medinska. Ova sura kao i skoro sve izzev jedne sure, otpočnje sa bismilom U Kur'anu imamo 114 sura, je li tako? 114 sura. Sve sura izuzev sure et tauba, otpočinju sa bisminom. Jedino sura tauba, otpočinje, je li ajeto? Boro atumine Allahi vrasud. Dakle, ne otpočinje sa bisminom. A sve druge sure otpočinju sa bisminom. Sura al-Fatiha, do sure et nas, izuzev dakle sure et tauba. Dakle, i sura Ali Imran, treća Kur'anska sura, po redostaju da odpočinje sa bismilom. Bismillahirrahmanirrahim. Islamski učenje se razilaze da li bismila, ili se kaže, ili besmela, da li ulazi u broj ajeta te sure. Postoji mnogo mišljenja. Da ulazi samo u sastav sure Al-Fatiha. Drugi kažu da ulazi u sastav svih kur'anskih sura. Treći kažu da ne ulazi u sastav U sastav njedne sure I četvrti kažu da je to Zaseban kuranski ajet I to je dakle ispravno mišljenje To je zaseban kuranski ajet koji ne ulazi U, u sastav njedne sure Objavljen je, kako kaže Ibna Abbas Radijallahu anhuma da bi se razlikovala sure od sure Da bi se sura od sure Razlikovala Kako kaže Ibna Abbas radijallahu anhuma Pa Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Dakle bismillahirrahmanirrahim Bismillah Ism u arapskom jeziku je ime Jednina Ism Esma je množina Esma je množina Ovdje Bismillah Sa Allahovim imenom Može se tako prevesti Allah najbolje zna. Ispravni prijevod sa svakim Allahovim imenom Ili sa svim Allahovim imenima Jer je pravilo u tefsiru A i u arapskom jeziku kada jednina Bude je pridodata uz Allahovo ime, onda dakle ima značenje množine. Onda ima značenje množine. Pa ovdje dakle može se reći sa svakim Allahoim imenom. Bismillahirrahmanirrahim. Zatim nakon imena Allah. Prvo dolazi spomen imena Allah. Zašto imena Allah? Prvo na prvo mjestu. I to je ime s kojim je Allah otpočio svoju knjigu i završio svoju knjigu. Ima Allah je najuzvišenije, najveće Božje ime. Jeste postoje razilaženje kod islamskih učenjaka koje je, ali većina većina islamskih učenjaka je stava da je Allah da je Božje najuzvišenije ime Allah. Sva su uzvišena. Ali dakle najveće je Božje ime, da kažemo, najveće Božje ime jeste ime Allah. Zato što se najviše spominje u Kur'an Kerim najviše se spominje. Spominje se kako kažu 2000 hm, 724 puta. Neki spominju manje razdvajajući između Allah i Ilaha 2724 puta spominje se ovo ime zatim Ar-Rahman Ar-Rahim Allah je spomenuo odmah nakon svoga najvećeg imena da ukaže da su ona Allahu Subhanahu Atala također posebna imena njegova posebna imena pa nakon imena Allah spominje Ar-Rahman Ar-Rahim dakle Allah najuzvišenije, najveće božje ime zatim nakon toga Allah dakle jeste onaj koji je jedini dostojan da, da se obožava Zašto je Allah najveće Božje ime? Zato što vuhvata sva druga Allahova imena. Je li tako Allah kaže u suri Al-Arah Wallillahil Asmaul Husna Allahu pripadaju najljepša imena. Nije spomeno neko drugo ime, svoje. Već kaže Allahu pripadaju najljepša imena. Zato dakle, sva imena se na kraju vraćaju ovom imenu Allah. I mnoge druge možemo, jeli li, spomenuti zašto je Allah najveće Božje ime? Kod imena. Najbitnijih ibadeta u našoj vjeri spominje se ima tako Kada ulazimo u islam, oni koji nisu bili u islamu, kada ulaze, ašhadu an la ilaha illa Allah. Wa ašhadu an ne muhamudan rasul Allah. Kažu učenjaci kada bi čovjek spomenu neko drugo ime, umjesto Allah da ne bih u islam. Kada bi čovjek spomenu neko drugo ime. Kada odpočinjemo namaz, Allahu akbar. Kada učimo ezan, učimo i kamet, pozivamo ljude na namaz, spominje se ime, jedino Allahovo ime Allah, jel tako? I mnogi druge, mnogi, mnogi druge, je činjenci, zbog čega Allah najuzvišeniji Boži ime. Zatim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ovo, ova dva imena kod nas, Allah najbolje znak kod nas, pogrešno se prevode. Tako, tamo je prevedeno. U ime Allaha milostivog, sam ili jel tako? Ar-Rahman preveden kao milostivi, a Ar-Rahim preveden kao Za milostan. Tako je nekako prevedeno mislim A ispravno je sve milostiok. milostijog je svemilostni. milostni Onaj koji je prema svim stvorenjima milostio Sve milostni Zato je došlo Da niko se ne smije nadjenuti tim imenom Je tako? Nije opisati tom ime, tom osobinom Jer nema nikoga mimo Allaha subhanahu ta'la Da je sve milostio Da je prema svakome milostio Ar-Rahman Ar-Rahman jeste dakle onaj koji je sve milostivi A Ar-Rahim jeste onaj koji je milostiv Odnosno ukazuje tu svoju milost Pa kako kaže Ibn Uqaym Rahimahullahu ta'ala Ime Ar-Rahman ukazuje na Allahu osobinu A ime Ar-Rahim ukazuje na Allahov postupak Da spušta svoju milost Da spušta svoju milost na svoja stvorenja Nije zadržao za sebe Kao što vam je poznato hadisu Kod Allah postoji stotinu milosti Od tih stotinu samo je jednu spustio na Dunjanog I iz te milosti je majka milostiva prema svome djetetu i životinja prema svome mladunčetu. A 99 milosti zadržao je za sudnji dan. Zato što će to biti najteži dan. Zato što će to biti težak dan. Neman jednog dana da se može porediti sa tim danom. Neman jedne nevolje na dunjavuku koja nas nađe da pa se može porediti sa nevoljom toga dana. A najbolje tu nevolju odslikavaju riječi sutra. Vjerovjesnika i poslanika kada budu govorili u tom danu nefsi, nefsi. Samo da se ja danas spasim, samo da se ja danas spasim. Poslanici i vjerovjesci će to govoriti. I te riječi najbolje ocijekavaju. Pa vam je poznato kada već ljudima dojadi to je dan kako stoju u hadisima i u Koranu da će trajati 50.000 godina. 50.000 godina. To naše razumi sada ne mogu da pojme. Ali sutra ćemo se naći u tom danu svi bez izuzetka. I kada nam dojadi sutra više da stojimo, kada ljudi budu odlučili da traže nekoga, da se zauzima kod Allaha da otpočne sudnji dan, pa će otići naj, jeli, kako se kaže, odabranim, najodabranim poslanicima. U lulazmina rusul, pa će otići prije svega Ademo, zato što je to prvi čovjek. Pa će reći, o Ademe, zar ne vidiš u čemu se nalazimo, zar ne vidiš šta nas je snahlo, zar se nećeš zauzimati kod Allaha, tebe Allah stvorio svojom plemenitom rukom. Pa će reći, nefsi, nefsi, samo da se ja danas spasim i šta će reći još ono što oslikavate gobu toga dana. Danas se moj gospodar rasrdio kako se nikada ranije nije rasrdio i kako se nikada kasnije neće rasrditi po najtežijima. I Allah dželle vale, za tog ezataidan ostavio 99 milosti. Dakle Ar-Rahman je onaj koji je sve milostiv, a Ar-Rahim onaj koji je onaj koji je milostiv. Pa dakle bismillahir rahmanir rahim. Sa Allahovim imanom, s velikim milostivim. Šta? Odpočinjemo, je li? Odpočinjemo Otpočinjemo učiti knjigu, otpočinjemo rati posao jer nam je, jeli, preporučeno za svako dobro djelo, svaki ibadot, otpočinjemo, jeli, sa bismillom. Zatim, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'la ovu suru, kao još pojedine sure, otpočinje sa skraćenicom. Oni koji pamte suru Al-Bekare, suru Al-Imran i druge, koji pamti mnogo sura, zna, dakle, da određeni broj sura u Kur'anu otpočinje sa skraćenicama, sura Alu Imranut počinje kao i sura El Beqar Elif Lamim hmm, To ću molitati da vidimo Da sve obuhvatimo Elif Lamim Ovdje je dakle, jedno pravilo Govori o dužinama Zove se Med Lazim Dakle obavezna dužina Koja se nalazi u harfu imamo tu obaveznu dužinu med lazim u riječi imamo harfu, ovo je dakle u harfovima i još se zove musakal pojačana obavezna dužina, zašto? zato što imamo elif lam min, određeni harfovi dakle uklapaju se jedan u drugi i po našem kjerojetu obaveza je proučiti šest dužina ovo lam i min je proučiti šest dužina, međutim šta je njihovo značenje? Ima li značenje? Ove skraćenice imaju li značenje? Elif lamim, elif lamra, jasin, qaf, nun, imaju li značenje? Ispravno mišljenje da njihovo značenje poznaje samo Allah subhanahu wa ta'la. Jeste, ljudi su nagadjali, učenjači su nagadjali, međutim ispravno je mišljenje da njihovo značenje poznaje samo Allah subhanahu wa ta'la. Ali, Spominjali su o sebe Dobro, nećemo zalaziti u značenje Ne možemo kategorično tvrditi koje je značenje ovih skraćenica Ali koja je mudrost Zašto Allah subhanahu wa ta'ala Otpočinje određene sure sa ovim skraćenicama Kada pogledamo ajete sure Bekare sure Alu Imran i drugih sura Koje otpočinju sa ovim skraćenicama Kada su učenjaci pogledali Rekli su, spominjali su određene mudrosti ha, Pa koje su? Znali neko? Recival rekao je jedno ali ima još ja mislim da je to ovo da se preguče pažu, znači ovo to ova dužina znači da, da, da oni ne vjerili pošto nismo vjerovali ali, znači ima je to naspuno njivo pošto su im bilo prije resnici bilo nevjeno znači da im preguče to pa da ću još neko da spomini Reci. pa isto nešto sveće ovako znači da se kazno slušao sam da se slijedio ovako da se smiri sve da se sluša hm. je suput izezor za... Kako? Ej, dakle to su dvije mudrosti Koje učenjaci spominjaju Zašto Allah subhanahu wa ta'la određene sure Otpočinje sa skraćenicama Prije svega izazov Izazov Arapima U čije vrijeme književnost Jeli, pjesništvo Dostiglo je vrhunac Dostiglo je vrhunac Njihov arapski jezik Sastoji se iz ovih harpova Iz alifa, iz lama, iz mima Iz ro, iz kaf, ha, ya, ayn, saad, iz nuna, iz qafa, arapski jezik sastoji su od tih harfo, dakle 28 harfova. Pa, oni koji su odbijali, nisu htjeli da slušaju, stavljali su svoje prste, u uši, kada bi Allahov poslanika, alih i sallam, dolazio sa objavom, citirao objavu, nisu htjeli da slušaju, kada bi čuli na početku, ili, kada citira te kur'anske ajete, čuli ove skraćnice, to bi ih zainteresovalo. Pa bi ih slušali, ali isto tako Allah subhanahu wa ta'la ih je izazivao vi koji nećete da slušate, vi koji okrećete glavu, sačinite Kur'an ili sačinite deset sura ili sačinite makar jednu suru sličnoj kur'anskoj suri, zašto? Iz, vašeg, iz ovih harfova vaš jezik se sastoji. Evo, bujrum ako tvrdite da to nije Allahov govor, da je to govor nekog čovjeka koji podučava Muhammeda nalazi se između dva grade, jel, kako stoju jel, govori se o tome da su prizivali da poslanika Muhammed podučava jedan čovjek ako tvrdite onda napište vi vaš jezik je sačinjen iz ovih harfova, napište vi dakle mudrost od počinjanja određenih kuranskih sura sa ovim skraćenim samom jeste izazov aratima koji su okretali glavu, koji nisu htjeli da se odazovu Allahoj riječi da sačini evo, iz ovih harfova sastoji se vaš jezik, sačinite nešto i drugo također da, da privuče pažnju i pogledajte nakon Tih skraćenica dolazi ili govor o Allahu, ili govor o Allahovom ili govor o Kur'anu. Ili govor o, o Allahu i pogotovo govor o jedino njegovoj dostojnosti da se obožava. Ne spominje se obična imena. Kada Allah subhanahu wa ta ta'ala nakon ovih skraćenica govori o sebi, upravo koristi ova imena. Allah, koji je jedini dostojnost da se obožava. Ne se Rabba gospodar, jesu oni verovali da je Allah gospodar ali da je Allah jedini i dostan da se o Božavatu nisu prihvatali o su porad Allah'a još drugi lažne božanstva. ili dolazi govor u Kur'an zali kel kitab la rebe fi kao što je na početku sure Al-Baqar, alef la mim zali kel kitab la rebe fi ili kao što u sur Yasin nalazimo, ili tako govor i o Kur'anu, je o poslaniku Muhammedu, aleyhi salatu wasalam dakle zašto određene Kur'anske sure otpočinju se sa ovim skraćencama između ostalo da bi se privukla pažnja tih muširika, nevjenika koji nisu htjeli da, da slušaju dakle Allah subhanahu wa ta'ala kaže elif la mi rekli koje je pravilo i kako se uči jeli koliko dužina nakon toga u drugom ajtu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huvel hajju l'qayju Dakle, Allah je Nema Boga osim njega On je vječno živi I onaj o kojem sve obstoji Ovako se najčešće prevodi Međutim, kada se kažu riječi La ilaha illallah La ilaha illallah Trebalo bi ih prevoditi Nema Boga Dostojnog obožavanja osim Allaha Nema Boga Dostojnog obožavanja osim Allah Jer Allah u Kur'anu spominje da su postojala druga božanstva Allah ne negira druga božanstva Ali potvrđuje njihovu ništavnost Da su to lažna božanstva Pa ima učenjaka i kažu Ako bi čovjek rekao Ako mi možete prati Nemojte me pogrešno razumijeti Ako bi čovjek rekao Neba Boga osim Allaha Samo ovako Ako bi rekao nema božanstva osim Allaha Bojati se da ne porekne Kur'an Kur'an, Kur'an se spominje druga božanstva, lažna božanstva. Zato se kaže nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha. Nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim osim Allaha. Jel? Jer, kako dakle, kažu što rekao Kur'an, spomnije brojna lažna ili božanstva koja su ljudi sebi odebrali čija su imena ljudi nadjenuli jeli oni njihovi očevi kako Kur'an eli o tome govori kao što je poznato onaj koji je išitavao životopisa Allahov poslanika ali je došao period prije objave Mogao je da se upozna s tim da bi ljudi obožavali sve i svašta zatoračo ne možemo nikada se nazahvaljivati Allahu subhanu ni na jednoj blagodat je pogotovo na blagodati upute. Vama كنا ne bismo bili kako Allah džellal kaže je o nama i o stanovnicima sutra je kada kažu ne bismo bili upućeni leula en Allah danas sallah ne uputi. Danas ne gleda dakle u to predislamsko doba prije pojave Muhameda alejselusallam kao poslanika. Danas ima ljudi koji obožavaju sve i svašta. Pa možda nađu u Africi na drugim mjestima Da ljudi obožavaju miševe. U Africi u jednom gradu ima kuća. Bogomolja. U kojoj se nalazi 20.000 miševa. I ljudi ih obožavaju. Dolaze i obraćaju se njima. Traže da im oni pribave korist i da od njih odagnaju štetu. I poseban način Poseban, posebnu izvedbu Ibadeta imaju Kada ih obožavaju Da im donose Bog Donose im hranu, sir Mrve sir Na svojim leđima I dolaze jedu taj sir s njihovih leđa Da bi se tako približili Ljudi obožavaju krave Ljudi obožavaju žene Ljudi obožavaju dinar i dirhen Zato Zato nema veće počasti za nas i ne smijemo se ni malo stiditi se trebamo dičiti to što smo Allahovi robovi to što smo robovi Allaha Đalla i ne smije čovjek nikako da kaže ne to je malo za ostalo robovanje jeste robovanje nema veće počasti za nas od toga da budemo Allahovi robovi jer ko ne bude Allahov rob bit će neči zasigurno neči će bit ako ne budeš rob Allaha Allah je vidimo i ćemo ako Bog da ko je naš gospodar Allah subhanahu wa ta' Allah subhanahu wa ta'la kada govori o svome poslaniku Muhammedu alihi salatu sam i spominje njegove najveće zadužbine najveće misje ono što je najuzvišenije najveće uradio u svome životu spominje ga kao abda spominje kao svoga roba ne kao poslanika spominje kao svoga roba preseljenje iz, iz Mekke u kuc, zatim nam je rađ spominje kao svoga abda objavljivanje knjige kao svoga roba, jel i slično zato dakle nema veće počasti za nas i zato treba moje ljubomorno čuvati da iako je sve u Allahim rukama a ali čovjek treba raditi i moliti Allaha Zupanju i Talo da ga poživi u smrti na ovoj uputi jel i svakom je Allah'a je ono zašto je stvoren, je tako, došlo je u hadisu kada su ashabiju pitali ili kada rođđen, ili sve određeno, ili sudbina određena, jeste pa kaže zbog čega onda da radimo? Ako je sve određeno, ako su stvornici dženneta određeni, stvornici džehanna određeni, rekao je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, svakome je olakšano ono zašto je on određen. Svakom je olakšano. Zato treba čovjek se truditi i truditi i truditi. Kao što se trudimo za dunjanu, je tako? Kao što se trudimo za Dunjavog Niko od nas nije Kada nastupi sedmica, radna sedmica ponedvijak Niko nije Jel je nogu preko noge rekao Doće mi Već je svako poranio Ako okasni stidi se šefa i slično Ali ako prespavamo sabah Ne stidimo se Allah Nije nas straha Allah wa Čudno li je Čudno li je naše jeli, stanje Zato je li treba čovjek da moli Allaha subhanahu Subhanahu wa ta'ala Dakle la ilaha illa Allah. Nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa. Je l'ođe došlo? La ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. Allahu ya Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. istinskog Boga osim njega. Al-Hayyul Qayyum. La ilaha illa hu. Ha. يلي هو الله هو إيمي وليه؟ إيمي وليه؟ إيمي وليه تقول لك القرآن في المسؤولين الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون إيمي في أتبع نسمو فصلنا للم يدن وفصلنا للم يدن وفصلنا للم يدن Doista nema Boga, istinskog Boga, dostinog obožavanja osim mene. Zato mene samo obožavajte. Pa je Ene, Allaho ime? Ha. Ene i Huve su lična zamjenica u arapskom jeziku. Ene je lična zamjenica za prvo lice jednine. Nema istinskog Boga, dostinog obožavanja u ovom sure osim mene. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. U ovom ajtu sure Ali Imran... Allah je nema istinskog Boga Dostanog obožavanja osim njega Treće lice jednine huve, Treće lice, lična zamjenca za treće lice jednine Jel i u arapskom jeziku Pa Kao što niko od poznatih Ne zikri ene, ene, ene, Smiješno je da zikri Sa huve, huve, huve Hu, hu <laughs> Smiješno je. To nisu Allahova imena to su lične zamjenice u arabskom jeziku Allah se zikri sa Allah Allahu Akbar ili kako je propisano dakle u sunnetu da se zikri na određeni dakle način da se spomni Allah subhanahu wa ta'ala pa je smiješno doista da se na takav način Allah subhanahu wa ta'ala zikri zikri je najbolji, jedan od najboljih ibadita, kod Allah subhanahu wa ta'ala najvredniji ibadita čitajte kur'anski ajte Tražite gdje se spominje zikr Pa ćete vidjeti da se spominje Nakon najvećih ibadeta Nakon temelja Islama Allah opet naređuje da se zikri Da se spominje Allah subhanahu wa ta'ala Nakon namaza Nakon džume namaza Nakon svih namaza Pa nakon džume namaza Pa nakon posta Pa nakon hadža Pa u džihadu Pa u djihadu, fjuk, granata zveket sablji I ostalo ne smijete odvratiti Od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala Zikre, dakle, najveći ibadet I čovjek se poigrava i izmišlja od sebe Dakle <coughs> Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala El hay El al hay Allah je Ne istinskog Boga, dostojnog obožavanja Osim njega El hay El qayyum El hay Je Allah subhanahu wa ta'ala lijepo imat Pet puta spomenut u Kur'an i Kerimu. koje ima značenje Allaha subhanahu wa ta'ala koji je vječno živi koji je živ vječno njegov život je najpotpuniji život se ke mislihi še ništa mu nije ravno ni u čemu ani u ovome Allaha subhanahu wa ta'ala život je potpun nije mu prethodilo nepostojanje niti će mu doći smrt niti za vrijeme Života snalazi ga umor, snalazi ga san, drijemež, zaborav i sl. Zato sve druge. Allahove, subhanu wa ta'la, robove, Allahova stvorenja sve ovo snalazi. Zato se kaže ono što je kod Allaha potpunost, kod njegovih ljudi, kod njegovih robova je nepotpunost. A ono što je kod ljudi nepotpunost, kod Allaha je potpunost. Ako, možete shvatiti, je tako? Pa kod Allah subhanahu wa ta'ala je dakle ovo potpunost A da čovjek ne spava Da čovjek ne spava To bi bilo dakle ha, da se obrati Allah subhanahu wa ta'ala nema drugu, nema ženu, nema dijete A kod nas ljudi pogotovo u današnjem vremenu Kako smo odgojeni, kako znamo drugi omaložavati Ako čovjek duže vremena nema poroda nima djece ili duže vremeno nije se ženio, mladinci, mladinci ostaju do svog kabura Ha malo se s podozrenjem gleda na njih to je dakle manjkavost dok je kod Allaha subhanahu wa ta'ala to potpunost dakle Allaha subhanahu wa ta'ala jedino njegov život je potpun život dakle onaj koji je vječno živi nije ga dakle nije postao, niti će ne Kako se kaže u tahavinskoj tako nije postao, jedno vrijeme nije bilo pa postao Kao što je slučaj s nama. Nismo bili prije 40 godina, 30 godina, 50 godina, 60. Nije nas bilo, pa nas je Allah doveo. I neće nas biti za nekoliko godina. Otićemo, umrijećemo. Tok Allah subhanahu wa ta'ala je vječno živi. Zato sjećate se ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje tevakul na koga? Jedino postoji jedna vrsta tevakula. Ha? O tevakula alel hajde i ti se osloni na onoga koji je vječno živ koji neće nikada umrijeti osloniš se na mene tebe petog desetog mi za kratko vrijeme odlazimo s ovog života šta poslije? Ha? trebaš traž drugog, pa i taj drugi, pa i taj treći svi odeše ali Allah subhanahu wa ta'ala vječno živi nikada neće, nikada neće umrijeti dakle Allah subhanahu wa ta'ala jedino je Njegov život potpun Zato islamski učinjice razilaze Spominju kao Allah, kao Božje Najveće ime i ovo, je li tako? Alhaj Al-Qayyum Alhaj Al-Qayyum Dakle, ovo ime i ova osobina Dakle, onaj čiji je život potpun Čiji je život savršen Obuhvata sve druge osobine Sve druge osobine, samo onaj koji je potpun Dostajan da se obožava Samo onaj Koji sve čuje, koji sve vidi, koji sve može Samo takav je dostan da se obožava A onaj dakle čiji je život potpun On obuhvata dakle sve, sve ove osobe Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala El Qayyum El Qayyum Onaj o kome sve obstoji Slična riječ nama poznata, ali tako postoji U arabskom jesku Kod namaza Qiyam Qiyam znači stojati Qayyum dakle jeste onaj je, o kome sve obstoji Sve stoji on sam o sebi o sebi obstoji, nikomu nije potreban nikomu nije potreban do čini svi su njega potrebno zato je el-kajum onaj koji sam o sebi obstoji i svi drugi o njemu obstoji dakle el-hay onaj koji je vječno živ i el-kajum onaj o kome o kome sve obstoji pa dakle Allah subhanahu wa ta'la ovdje je spomenuo ova dva imena koji također, na, koja također najbolje ukazuju na njegovu potpunost El onaj koji je vječno živ i onaj u kome sve obstoji svi su njega potrebni zato su svi potrebni da njega i obožavaju svi su potrebni da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala nikoga, nikoga drugog nismo ništa postavili u grančelu dok ćemo sjeti kad se uđe u tepsirom da se može ostati dobro je kaže Allah subhanahu wa ta'ala Nezele alejke il haq Nezele alejke Nezele alejke il haq Nezele u arapskom jeziku ima značenje Nuzul je spuštanje Međutim glagol Nezele sa teštidom Kako se tamo koji su bili u medresi Ali koji uče arapski jezik Znaju dakle tamo treća vrsta glagola Nezele ima dakle značenje Postepenog objavljivanja Postepenog spuštanja Pa je jedino Kur'an, kako kažu učenjaci, postepeno objavljivan. I to je opet od Allaho je milosti. Predhodne knjige su objavljene odjedanput jedan put. I onima koji bi postajali vijednici, bilo je obaveza od put sve da rade, sve propise. Točim, pogledajte, ne dolaze propisi osim nakon 13 godina u Medini. Izgrađuju se iman, očvršćuju se, nakon 13 godina dolaze propcije. Nakon 13, 14 15 godina dolazi post, odnosno 13 godina post u prvoj godini. Zatim hijab u drugoj godini. Doći in prethodni, odjedan put te vrat in žil, odjedan put je objavljan. Odjedan put je spušten. Dok je Kur'an postepeno objavljivan. I brojni također, ajte imamo u Kur'anu kao dokaz tome da je Kur'an jeli postupno objavljivan, doku kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Furqan, spomenuće al govore nevjernika, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Nevjernici govore zašto mu se Kur'an nije dodan put na objavi. Podan put u potpunosti. I također spuštanje je dokaz ha. knjige Korana, i također spuštanja sa visine, i ovaj ajt je dokaz da je Allah subhanahu wa ta'la izna devese jer nije, nije spuštanje dozdo gora nego je dozgo dole spuštanje nezala alike al kitab postepeno ti je kome, ti, kome, Muhammed ovo ke. je dakle hm? e, dakle lična zamjenica za drugo lice, jedni nazale alejke na tebi je postepeno objavio kitab međutim nismo tamo u drugom a je to govorite ako nešto preskočio prate i da mene pratite, pratite. ruć Allahu la ilaha illa huvel hayyul qayyum ovde da to težvida ima Allahu la ilaha imamo hmm. ovde dužinu koja se zove madman fasil Allahu la ilaha jer imamo harf dužine u ovoj jeli, riječi la, a u sledećoj sledećoj riječi imamo uzročnik te neobične dužine, to je hemze na početku sledeće riječi imamo hemze pa dakle munfasil, razdvojeni su uz, uh, harf dužine i uzročnik dužine, dakle moramo da bismo imali neobičnu dužine, moramo imati harf dužine i uzročnik neobične dužine harf obične dužine, harf od koje se tvori obična dužina i nakon njega da dođe harf Uzročnik neobičnih dužini. Jeste, ovdje su došli, ali su rastavljeni. Ali su razdvojni. Zato se zove medmun fasid. Dakle, dužina koja je razdvojena. Dakle, razdvojeni su uzročnik i harv dužini. I po našem kjerojetu, spravnijim mišljenim, uči se četiri dužine. Uči se četiri, četiri dužine. Ne zelali kel kitab bil haq. Postepeno ti je o Muhammede spuštao, objavljivao knjigu. Knjiga Koran. Kitab je knjiga koja se nalazi u našim rukama Zašto se Kur'an zove knjigom? Knjiga koja je ispisana zato što se nalazi u našim rukama I mi je čitamo Zato što se nalazi u bi ejdi sefara Nalazi se u, u rukama pisara Melejka pisara I nalazi se kao knjiga u levhim mahfuzu zapisana Zato Allah subhanahu wa ta'la Kur'an naziva kitabom knjigom koja je dakle zapisana i u levhim mahfuzu kako stoji u suri tako je l'uakija kako jeli također nalazi se u rukama meleka čestiti pisara i također nalazi se u našim rukama i nalazi se u srcima, u srcima hafiza Bilhak sa istinom on ti je postepeno postepeno ti je o Muhammed objavljivao knjigu sa istinom pa imamo dva značenja Postepeno je o Mohamede objavio Knjigu sa istinom Dakle u njoj se nalazi istina Sve istina Kako je rekao na početku sura Al-Baqara Zalikel kitab La raybefi To je knjiga To je uzvišena knjiga u kojoj nema a baš nimalo nikakve sunje Dakle postepeno je objavio O Mohamede knjigu sa istinom Dakle u njoj se nalazi istina I također drugo značenje Da znate A Ovo postepeno objavljivanje knjige je istinito. Mi smo ti ovo Muhammede, Allah subhanahu wa ta'la kaže, mi smo ti doista objavili knjigu. I u Allah subhanahu wa ta'la govor drugima, mi smo Muhammedu doista istinski objavili knjigu u kojoj se nalazi sušta istina. Pa pravilo je, ukoliko ajat može da obuhvati sva značenja, može da i se odnosi na sva značenja. Ako dođu neka značenja koja su nasuprot jedna drugom, onda se odabire je li, prioritetno, ali ovdje dakle može da se odnosi na jedno i na drugo na drugo značenje. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'la dalje, Musaddiqa lima bejne jede On potvrđuje one knjige koje su bile prije njega. Musaddiqa lima bejne jede ih. One knjige koje su bile prije njega. Dakle potvrđuje kako? Jedno značenje potvrđuje da su one također istina od Allaha subhanahu wa ta'la. Allah govori u Kur'anu u prethodnim knjigama, u prethodnim objavama. I također šta? Kako na drugi način potvrđuje te prethodne knjige su govorile u Kur'anu. Pa kada je Kur'an došao objavljan, njegovo objavljivanje je potvrda tih knjiga. Da su te knjige također istina. Ako je možete pratiti. Dakle, u tim prethodnim knjigama o Tevratu, Inđilu, Zeburu i drugim knjigama govoreno je o Muhammedu alaihi salatu, jel tako, u suri Al-Baqara i drugim koranskim surama se spominje da su Arapi mušljici i da su židovi jehudi znali da su židovi jehudi da su židovi jehudi, ne Arapi mušljici da su židovi jehudi znali za zaposlanika alaihi salatu, bolje nego što znaju svoju djecu bolje nego što su znali svoju djecu opis svoje djece, znali su opis Muhammedu alaihi salatu, jer su ga u svojim knjigama tačan omis pa hmm. dakle objava Kur'ana potvrđuje na takav način govoreno o tim knjigama da će doći poslanik Muhammed Ali Hissus da će on biti objavljena knjiga i objava knjige Kur'ana potvrđuje na takav način prethodne knjige a također i govori se u Kur'anu o tim prethodnim knjigama i na takav način na takle, potvrđuje <coughs> zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa enzelet tevratav le inđelom Pogledajte, ako pratite Ako kažete, da je dosta, dosta Za Kur'an kaže Nezele, ali i kitab Nezele Dok ovde kaže V enzele tevrati vel inđil Ne no kaže nezele Od jude kaže enzele, spustio je Dakle, od jedan put objavljen tevrat i inđil Dok za Kur'an kaže, da je postepeno Postepeno objavljivan Tevrat je objavljen Musau alejhi salatu ve odnosno dat na pločama ispisan Allah subhanahu wa ta'ala ga ispisao svojim plemenitim desnicom na pločama je bio ispisan Tevrat i dat je tako Musau alejhi salatu ve selam a Injil je objavljen Isau alejhi selam. Wa anzala at-Tawrata wal-Injila min qabl hudan lin-nas. Dakle prije Allah je objavio Tevrat Injil prije dakle prije knjige hudan lin-nas Uputa kao uputa ljudima. Ovo se vraća na šta? Prije svega vraća se na Kur'an. Nezzele alejkel kitab bil haq. Huden linnas. je objavljivao o knjigu sa istinom u kojoj je sušta istina da bi bio uputa ljudima. Ali isto tako i prethodne knjige i tevrati inđil su bile uputa, uputa ljudima. Dok ih nisu izmijenile to nisu jeli izmjerni. Uputa ljudima, kako uputa ljudima u Kur'anu koga god hoće, može da nađe dakle dokaze postojanja Allaha subhanahu wa taala. Kako na koji način vjerovati u Allaha subhanahu wa taala, o temeljima vjere, onaj vjere s kojom je Allah subhanahu wa taala zadovoljan, sve to možemo naći u Kur'anu. Ako znate, govorili smo mnogo puta postoje dvije vrste uputjel, tako Pošto je dvije vrste upute. Na arapskom se kaže i Uputa da ti neko ukaže I da te neko uputi u čvrsti. Da ti ukaže na pravi put Koran može, poslanika Alihi Salazamu, Hadisima, učeni ljudi Oni koji imaju malo više znanja od tebe Možete reći drž se toga i toga Uči to i to, upućete na pravu. Ali onaj koji će te učvrstiti na tome da se doista toga pridržavaš i da ostaneš na tome da ustareš na tome jedino Allah zar mi je poslanik Muhammed Ali Hissalusam proveo i proveo vremena pored svoga a miđe Ebu Taliba i traži od njega samo reci jednu riječ s kojom ću imati razloga da se zauzimam kod Allaha za tebe la ilaha ali na kraju je otišao sa ovoga svijeta nije zgovorio ne možeš ti o Muhammede uputiti koga ti hoćeš Allah upućuje koga hoće kada se kaže ta uputa misli se dakle upućivanje na pravi put ostajanje na tom pravom putu a ukazivanje šta je pravi put to možemo jel saznati jeli, iz mnogo, mnogo čega kud on je in nas zatim nakon toga kaže i spustio objavio je Furkan šta je Furkan hm? mnogi kažu Kur'an ne u arapskom jeziku a pogotovo u Koranu nije u nije nedoliko da se ponavlja bez razloga da se ponavlja da se ponavlja imena. menom hm. pa tamo često kao dokaz se spominje hm. iz sure Al-Bakar ubaširisavirini allavine I da sa obate um, musibetu, um, kažu inna lillahi ve inna ilaihi racun, olijke aleihim salawatu min rabbihim istrpljive, oni koji kada ih snađe bilo kakva neđa, oni kažu mi smo Allahov i ja Allahu se vraćamo. Eh, ovaj ayat posle kako se prevodi? Olijke alihim salavatum min rabbihim ve rahmeh, ve olijke humul muhtedun. Kažu salavat, ovde se spominje njima pripada salavato njihova gospodara. Što znači da Allah donosi salavat na tebe. Kažu spuštanje milosti. Jedni kažu kada Allah donosi salavat na svoga roba, spušta milost. Dobro, ako kažeš da je tako nakon ovih riti u lajke alihim salavatom i robihim rahmet, rahmet, spominje se ponovo. Ako bi ti rekao da od Allaha milost, pa ponovo ajto dolazi i spominje milosti. Nemoguće. U Kur'anu ne može da se ponavlja tek tako. Zato se po ispravnijem mišljenom kaže da je salavat Kada Allah donosi salavat na svoga roba Jel i petkom Kada donosimo mi salavate na Allahov poslanika Allah donosi salavate na nas Koliko došlo je Ko donese na jedan salavat Da je rekao poslanika Allah će donijeti deset salavata na njega Šta deset puta spusti milost Ne već deset puta ga spomenuti kod sebe Allah će tebe deset puta spomenti kod sebe Kod sebe Allah će spomenuti te. Po tvojome imenu, kod sebe, kod svojih najodobranih meleka Pa hm. tako je ovdje, Furqan, el Furqan nije Kur'an Jer je Allah spomenuo kitab, mislići na Kur'an ni je Tevrat, ni je Inđil Jer je spomenuo Tevrat i Inđil, šta je Furqan? furkan su ajeti koji se nalaze i u Kitabu, odnosno u Kur'anu, i u Tevratu i Inđilu Ajeti koji su razdvajali istinu od neistine i koji razdvaju istinu od neistine odnosno furkan je osobina i kitaba i tevrata i inđila i kurana i tevrata i inđila dakle ono čime Allah subhanahu wa ta'la razdvajao istinu od neistine zato je Allah subhanahu wa ta'la odma nakon furkana spomenu inna ladine kefaru oni koji neće da vjeruju odma spomenu dakle da je bilo onih koji su ti kuranski ajti odvojili razvojili, nisu htjeli da vjeruju, nisu htjeli da, da povjeruju inna alladina kefaru bi ajati Allahi lahum azabum oni koji nisu htjeli da vjeruju ili koji su poricali jer ne može čovjek da ne vjeruje, ne može može čovjek da neće da vjeruje a da ne vjeruje kojem Allah subhanahu wa ta'la donosi dokaze u njemu i oko njega i kakve ajate Allah subhanahu wa ta'la spomnije u svojoj knjizi čovjek ne može da ostane ravnodušan, može samo da se inati Zato tamo kada se vrste spomni uvrštene nevjerstva, svo se inat. Svo mise uhud, poricanje, je li negiranje, oholost, istikbar, je li slično, sve su to vrste nevjerstva. A čovjek da nevjeruje, ne može. Zato ispravno prevodi se oni koji neće da vjeruju. Ne oni koji ne vjeruju, već oni koji neće da vjeruju u Allahove ajete. Inne ladina kafaru bi ayatihi. Oni koji neće da vjeruju u Allahove ajete. Allaho je ajta, malo prije rekao Allaho i ajati pod ajtima Misli se nadnaravno nad Pa se misli dakle Na dokaze koje Allah subhanahu wa ta'ala dao O nama i oko nas I na dokaze koje Allah subhanahu wa ta'ala donio u svojoj knjizi Sve je to nadnaravno Niko od vremena Muhammeda alihi salatu sada Nakon što je postao poslanik Do sudnjega dana neće moći sačiniti ajet Neće moći sačiniti jedan kao što je Kur'anski ajet To je nadnaravno, to je Allahov, Allahov govor I Isto tako Niko ne može da stvori Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Kada bi se svi sakupilo Tako Allah subhanahu wa ta'ala U suri hađu govori Da se svi sakupe ne mogu stvoriti Nikoliko je mušica Ne mogu stvoriti ni mušicu Kada bi se svi sakupilo Ali šta je Allah subhanahu wa ta'ala Učinio Od ovih Od ove dvije vrste što je učinio razlogom ispita, provjere, kazne i nagrode? Koje ajte Ste me pratili? Koje ajde? Svi ljudi složit se da ne mogu stvoriti ništa. Ništa. Na kraju mašta pokušali reći ja ne možemo. Ali se ljudi ohole nad Allahom knjigom, Allahom liječu. Niko se ne oholi i ne sebi rijetkih. Vrlo, vrlo mali broj njih je bilo Koji su govorili za sebe da su gospodari Ali bi opet bili osramoćeni Je li tako kako Allah subhanahu wa ta'la spominje u suri Od Bekare, slučaj Ibrahima i Faraona U njegovo vrijeme Faraon koji je bio u njegovo vrijeme hm. Pa je govorio, ja sam taj koji stvara I koji oživljava hm. Kada je rekao, Allah i taj gospodar taj koji stvara i oživljava Pa je rekao, ja sam taj koji stvara i oživljava Pa je doveo dvojicu ljudi Jednog je ubio, drugog je ostavio ž U smrću je život. Dobro kaže, Allah je dao da sunce izlazi na istoko, a zalazi na zapadu, učinio obratno. Zašto nije faraon rekao, ja sam taj koji je učinio da izlazi na istoko, a zalazi na zapad? Ja, to bi mogao, mogao Dobro. A spominje su tefsiru uh, gdje je bila ta razgova, gdje je bio izmeđenji tvojce pred svim drugim ljudima. A međutim tim prisutnim ljudima je bilo ljudi koji su bili stari od faraona. Koji su znali da je prije njega sunce izlazilo na istoku i zalazilo na zapad. Pa bi tada sam sebe utjerao ulaž. Jer prije njegov rođenja, prije nego što je došao na ovaj svijet, sunce izlazilo na istoku i zalazilo na zapad. Dakle, opet bi na kraju bili osramoćeni. I opet i faraon za vrijeme Musa na kraju je priznao a nema gospodara osim gospodara Musa. Allah te ohole se nad Allahom riječ, ismijavaju, odbacuju, negiraju, zato je Allah svoju riječ Kur'an Karim učinio razlogom ispita, iskušenja. Ko povjeruje, blagovi se njim. Ko odstupi od nje, teško li sa njim, kao što je rekao: Innal ladine kafaru bi ayati Allahi lahum madabun shadid. Oni koji neće da vjeruju v Allahove ajete, lahum samo nema, samo takvima pripada žestoka, žestoka patnja, zestoka kazna brojni su kuranski ajati da ne spominjem koji govore dakle o toj zestokoj patnji koja čeka jeli nevijenike na sudnjem, na sudnjem danu jeli, i poznat nam je odprilike kroz kuran i kroz hadis opis, opis džahnema jeli kakva će to biti patnja, kakvo će patnji biti kakva će im biti hrana piće, odijelo Postelja, prekrivači, jel i slično. Sve od vatre, jel i tako. Kada zatraže pomoć od te topline, kao se spominje u suri in kef i Nistarithu, kada zatraže pomoć, zatraže vode, zbog te velike vrućine, zbog te velike topline, dođi će im se sa vključalom vodom. Kad će Zedbanija reći, hoćeš vode, hoćeš vode, sad na, džehennama. Dovuko kaže, tražio si vode, sad pij. Samo kada im se primakne ta ključala voda, kako stoji u kuranskim i u tefsirima, spašće im koža s lica. Samo otopljenje, ali će im biti, tražili ste, ima da pijete. Samo kada se primakne, licu spadne sva koža s lica, a još moraju da piju. Zato se kaže ključala voda, ključaće je dakle, u njihovim stomacima, ta voda kao što ključa, kao što ključa vatra. Sarabiluhun katjeron Njihova odjeća bit od katrana Gorit, znate kako katron gori Ili tako? Kad prospijete, pravite glazuru u kućama Ili tako? Pa palite Kako gorite o sve Takva će biti odjećaj Pa postelja od vatre Pa prekrivači od vatre I stalno tako, nema ulakšanja ni malo Takvima pripada žestoka, žestoka patnja Wallahu azizum duntikom Allah je silni i onaj koji nevjednicima, oholnicima ozvraća na njihovo nevjerstvo zuntiqam, wallahu aziz aziz, el aziz jeste dakle onaj koji je silni, onaj koji je gordi onaj koji je ponosni onaj čija je veličina ogromna kada se govr ja uvom allahu subhanahu wa ta'la imenu el aziz, spomnim se dakle, izzatu qadr va izzetul qahr va izzetul imtina spominje se kao dakle je Allah subhanahu wa ta'ala ponosan zato što je njegova ogromna veličina zato što Allah subhanahu wa ta'ala ugledan jedino on zatim qahr da svemu se, se počinjava zbog toga dakle Allah subhanahu wa ta'ala je ponosan svemu je počinjeno i izzetul imtina nikomu ništa ne može nikomu ništa ne može Dakle, u stanju Allah subhanahu wa ta'ala da odvrati od sebe da dakle, nevjernici činili, pripisivali, pokušavali nauditi, Allah subhanahu wa ta'ala je kadar. Dakle, silni, Allah subhanahu wa ta'ala silni, dhu intiqam, dhu intiqam, čita se, ali, tako, dhu intiqam. Onaj koji uzvraća muđrimima, nevjernicima, na njihovo nevjerstvo, na njihova loša djela, kazniće ih prije kasnije. Zašto? Hmm. Na mnogim mjestima u Kur'anu stoji dhu rrahme dhu ar rahme a ovdje nije došlo dhu el intiqam već je doš, došlo dhu intiqam jeste primijetili što pitan zašto je tamo došlo sa određenim šlanom ar rahme a ovdje došlo intiqam nije došlo el intiqam blizu si ali malo zato što je Allah subhanahu wa ta'la milost svojstvena neodvojiva je od njega non stop Rekli smo je sve milostiv i prema ima svima milosti dok ovdje nije došlo u arapskom jeziku i on to treba reći. El je ima značenje el određenih slab ima značenje istog roka sve obuhvatnosti. Dakle milostija u uza Allaha subhanahu wa taala stavno prema svima milosti dok ovdje nije došlo el intikam znači došlo intikam. Dakle povremeno s vremenom na vrijeme usko je vezano za njihovo loše djelo, za njihovo zlo pa kada oni Allaho pletu spletke, Allah vraća im spletke jer ismijavaju se sa Allahom, pa Allah da di na kraju da oni budu ismijani, zato dakle, nećemo naći Allaho ime Al-Muntaqim, nema dakle Allah subhanahu ta'ala sebe nazval Al-Muntaqim, to dakle nije Allaho subhanahu ta'ala ime, i nije ispravno dakle da se naziva, i onaj hadis kod imama Tirmizi i njegovom sunanu je, dakle, slabo hadisu kojim se spomnio je li brojna imena spomnio se između ostalog i a ne spomnio se priznata poznata jele, imena poput Arab, Ar Šafi, je li slično kratko, za kraj, je li poruke i poruke zove hajata, ono što je, dakle, najbitnije da vidimo što nam Allah subhanahu wa ta'la poručuje iako sam vam odužio šta ćemo, tako je šeih Husemin, Rahimahullah hotela, jele, mi smo učili kod njegovih učenika kod njegovih učenika kažu kad dođe častav sira šehiho samin zatvori oči i samo priča kad dođe čas tafsira, kad dođe fikmes jedni kažu ovo, drugi kažu ovo, počesto i učenici kažu šehi na drugom myšlini dođe, jovi jeli bude i žuštri razpravl, jovi kažu kada dođe tafsir samo zatvori oči i dakle priča dakle iz ovih kur'anskih ajeta Allahu la ilaha illahu arhaju l-qayun do ovog ajeta, jovi do koji smo, jovi došli Vidimo, dakle, potvrdu Allahove, subhanahu wa ta'ala, dostojnosti da se samo on obožava. Potvrda, dakle, kako se to kaže, Allahovog uluhijeta. Dakle, dostojnosti da se Allah subhanahu wa ta'ala jedini obožava. I Allah subhanahu wa ta'ala jedini se, dakle, u tome izdvaja. Niko drugi s pravom nije dostojan da se obožava. Zatim, dakle, vidimo potvrdu Allahove, subhanahu wa ta'ala, lijepih imena al-hajj i al-kajum. Onaj koji je vječno živ i onaj u kome sve Oh, Zatim vidimo dakle, da je jedino Allah subhanahu wa ta'ala život, potpun život. Potpun život. Nishto dakle, nikakve manjkavosti u njegovom un životu nema. La ta'khoduhu synetun vala naum, kako je to šlo jele u naivuzvjušenijem kur'anskom ajetu. Naivuzvjušeniji kur'anski ajet je jest... ajetul kur'si. Allah subhanahu wa ta'ala nasličano, či kaže Allah la ilaha illahu velha il qayyum la ta'khuduhu sinatan nakon namnakun qayyuman inakun alhayy wa dhul'a'ima kaže spomini određene manjkavosti koje spomni uh, koje ispupadaju ljude ali njega ne spupadaju šta mislite je li su sa općenitim tefsirima hm da je da su Musa alejhessalatu pomitali u Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji je večno živi kako večno živi kako sve o njemu obstoi pa Musa alejhessalatu su pitali Allaha pa Allah dželle rekao uzmi a dvije čaše vode drži u svojim rukama i cijelu noć stoi. Cijelu noć stoi. Pa je Musa alihisol sam od početka noći uzeo i držao dvije čaše i držao i držao i držao i držao do gane noć. Tomu počnu noge klecat, čaše da ispadnu, da se prospe i pa ponovo hvati. Pa još stoi, stoi, stoi, stoi, stoi pred zoru kone i ispadnu čaše. Kaže Musa Nisi mogao da čuvaš samo dvije čaše? Drijemeš te, spopao, obuzeo te, drijemeš, obuzeo te san, nimaš potrebu za snom. Šta bi bilo da ja zaspim? Šta bi bilo da mene obozme, drijemeš san? Sve ovo stvorano. Čeli kosmo, šta bi bilo ti? Nisi mogao da sačuvaš dvije čaše, prosulice dvije čaše. Nisi mogao da sačuvaš par kapi vode. Šta bi bilo? <laughs> Allahu subhanahu wa ta'la, jedini život je Potpun, potpun život Također iz ovih vidimo da smo Svi mi potrebni njega Da smo svi mi potrebni njega I svi smo mi u potrebi da njemu Allahu subhanu wa ta'ala iskažemo svoju poniznost Iskažemo svoju potrebu I Allahu djelavala ne možemo zahvaljivati Kada nam je dao određena mjesto Određena vremena Kada nam je Allah subhanahu wa ta'ala naš gospodar najbliži Kada se odaziva našim dovama Samo trebamo biti ponizni Trebamo Li bez imalo oholosti iskazati svoju Svoju poniznost i svoju potrebu Allahu subhanahu wa ta'la Mi imamo problem Mi imamo problem sa našim seždama Mi imamo problem sa našim seždama Zbog tih naših seždi imamo probleme u životu Zbog tih naših seždi imamo probleme u životu Kao što ne možemo dugo Ostati na seždi Svome gospodaru Nismo strpljivi ni u čemu životu Da smo strpljivi na seždi Svome gospodaru strpljivi bi bili u svakom kasnije, kasnije jeli, dijeliću života. Hm. Zato, pogotovo u zadnjoj trećini noći, kako je došlo u hadisu, da je tada naš gospodar nama najbliži. Na seždi, kako je došlo u hadisu, da smo mi svome gospodaru najbliži, tada se obratimo svome gospodaru. Koji ima problema, koji ima potrebu, koji ima želju, koja je dozvoljena. Neka tada se obrati svome gospodaru, neka ne diže, ja sam rekao to ovdje jedan neka nediže diže svoju glavu sa srde dok ne isprazni svoja prsa. Pred svojim gospodarom. Dok svoju potrebu u potpunosti ne iznese. Allah je šekor, Allah je ganij, onaj koji je zahvalan, onaj koji je imućan, onaj koji je bogat, neopisiv, onaj u čijim rukama je sve. Šta Allahu treba to dati? Šta će... Umanjiti od njegove vlasti, za nije došlo u hadisi kuciju, kada bi se svi ljudi, i prvi i zadnji, od prvog do zadnjih sakupili, i ne samo ljudi, već i džini, i svaki od njih rekao, ja gospodar oči to, ja to, ja to, ja to, ja to, svi. To ne bi umanjilo Allahov vlast, Allahov metak, Allahov bogatstvo nikoliko, kada igla se spusti u more. Ja Allahu teško da ti ispuni to što tražiš. Ne, ali je nama teško da mi padnemo na sveću svojeg gospodaru i da ostanemo. I zato imamo probleme u životu. Hm. Jedan čovjek imao ogromne probleme u svome životu i došao šehi. Da se posavjeti. I počeli mu da govori. I šehi maše u glavu, Kaže stvarno problemi. Čovjek plače. Djeca. Spominje probleme. Žena, djeca. Dugovi kaže, slušaj na, na kraj kada ga je saslušalo, slušaj, kaže, sa ti mene. Ne dao Allah, spomnijem primjer, kaže da sam ja tvoj gospodar. I tebe tako čujem. I vidim te u takvom stanju, kako se želiš iznosiš svoju potrebu. Ja da sam tvoj gospodar, sve ti dao. Sve što imam ja ti dao. Ali hajte večeras, to što si rekao meni, veci isto o gospodaru, u čijim rukama je sve. Koji će ti zasigurno dati. Reci večeras to svome gospodaru padnimo na seždu I nemoj dizati svoju glavu sa sežde Dok ne isprazniš svoja prsa prema njemu Kaže, došao on je za sedam dana Drugačiji čovjek Kaže, že Kad god ti dođe neko I požali se na svoje probleme Nemoj da zaboraviš se da mu ne kažeš Padni svome gospodaru na seždu I isprazni svoja prsa njemu Reci E mi smo potrebni toga Mi smo potrebni na svoju Jel potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala iskazujemo naošto dakle u ovim trenucima zatim iz ovih kuranskih ajeta vidimo Allahov uzvišenost Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa nezele, nezele dakle postepeno spuštao ili od put spustio, spuštanje dakle dolazi sa visina zatim vidimo dakle da je Kur'an objavljen i vidimo dakle također mudrost postepenog objavljivanja također vidimo vrijednost Allahovog poslanika Muhameda alejselallahu sallallahu alayhi kada mu je objavio knjigu pogotovo knjigu sa je li istinom u kojoj se nalazi potpuna je li istina zatim ova knjiga je govori o prethodnim knjigama potvrđuje prethodne knjige knjige koji su objavljene Musaov koji su objavljene Isa koju su objavljene Da Avudu koji su listovi koji su objavljeni Ibrahimu nalazimo je također spomen toga u Kur'anu Kerimu Musa je li i slično. Zatim <coughs> vidimo također Allahu subhanahu wa taala milost prema svemanama kada Allah je nakon što je spomeno sve ove knjige četiri hudelni nas. Mi smo postupno objavili Kur'an, pod put objavili Tevrati Injil da bi bili uputa ljudima. Dakle Allah nas nije stvorio i prepustio nama samima već je opet svoje milosti pozdravno na milost ukazao što nas je stvorio na najljepši izgled doveo nas novaj Dunjaluk nismo bili vrijedni spomena jeli doveo nas na Dunjaluk i opet nas nije prepustio nama samima već je slao poslanike, objavljivao knjige da bi nam govorili ukazivali jeli, na pravi put također jeli e, iz ovog dijela ajta možemo zaključiti Mudrost Allahovih postupaka. Allah dakle ništa ne radi tak tako. Kao što mi često znamo reći, uraditi mnogo šta usput, bez veze. Nikakve veze. Allah subhanahu wa ta'ala sve što radi radi sa mudrošću. Dakle objavivanje knjige je teplo sa mudrošću. Razlog objavivanja knjige jeste jeli, uputa, uputa nas, upustva nas. Rekli smo da dakle, dvije vrste upute, jeli, uputa jeli da nam se ukaže koji je to pravi put i da također jeli ostanimo, ostanimo na pravom putu što može učiniti jedino Allah subhanahu wa taala. I zatim na kraju jeli spominje se teška kazna za oni koji neće, za one koji neće da vjeruju jeli, Za one koji neće da vjeruju i također podjela ljudi nakon dolaska poslanika, nakon objavljivanja knjiga, ljudi se dijelili oni koji neće da vjeruju i koji su povjerovali i koji su ostali kao takvi. Ja Allah, molim da je ja Allah, nas učvrsti u imanu, učvrsti u njegove vjeri, da nas učini od onih koji će, ako Bog ja tražiti, znanje svoje vjere je nastojati jačati jeli, svoju vjeru, nastojati i dalje biti ponizni, pokorni svome gospodaru. Allah suh njegove vjeri, nastojati ga upoznalati što je god moguće više, da bi smo ga što je god moguće više i zavoljeni svaka nikalom kada kaška dole ila ila da se